Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may fala hadiyalah. Ashhadu an illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa illa wa antum muslimun. Ya ayuhanat, tahu Rabbu kamu yang telah menciptakan kamu dari satu nafsu, dan menciptakan daripadanya suaminya, dan memperbanyak daripadanya lelaki dan wanita. Dan tahu Allah yang bertanya kepada Nabi dan orang-orang kafir. Inilah Allah yang telah menjadi penjaga kamu. Ya ayuhanulain yang beriman, ومن اللَّهُ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اخوتي بالله para peringatan dan latihan dikasiaskan kita menyambung kembali kepada tafsir kita menuju surah al-ahqaf pada ayat 21 hingga berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa zkur akhaa 'ad idh anzara qaumahu bil ahqaf wa kad khalati nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi Membini dengannya dan di belakangnya, Allah Ta'ala tidak maha menghendaki agar kamu tidak beribadah kepada Allah. Aku takut kepada kamu akan menghadapi hari yang besar. Mereka berkata, "Kami datang untuk mengetahui tentang apa yang kami lakukan. Kami datang dengan apa yang kami dapatkan. Apakah Kalaupun mereka melihatnya, mereka akan mengatakan, "Ini adalah orang yang menghujani kita, tetapi dia mengajak kita ke dalamnya dengan rasa sakit yang menyakitkan. Dia menghancurkan segala sesuatu atas perintah-Nya. Mereka tidak melihat apa pun kecuali dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad Ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya Di Al-Ahqaf Sesungguhnya dia telah Terdahulu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya Dengan mengatakan Janganlah kamu menyembah sayang Allah Sesungguhnya aku bimbang Kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar Mereka menjawab Apakah kamu datang kepada kami untuk malingkan kami Dan menyembah ilah-ilah kami Maka datanglah kepada kami azab Yang telah kamu ancamkan kepada kami Jika kamu termasuk orang-orang yang benar dia berkata Sungguhnya pengetahuan Tentang itu hanya ada di sisi Allah SWT Dan aku hanya menyampaikan kepadamu Apa yang aku diutus dengan membawanya Tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh Maka takkala mereka melihat azab itu Berupa awan dan menuju ke lembah-lembah mereka Berkatalah mereka Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami Bukan Bahkan itulah azab yang kamu minta Supaya datang dengan segera Iaitu angin yang mengandungi azab yang pedih Yang menghancurkan segala sesuatu Dengan perintah harapnya Maka jadilah mereka itu tidak ada yang kelihatan lagi Kecuali bekas-bekas tempat tinggal sahaja Demikianlah kami beri balasan Kepada kaum yang berdosa Ayat ini tujuannya adalah Sebagai motivasi untuk Nabi Alaihi Wasallam. Kalau engkau didustakan mereka Wahai Muhammad Engkau jangan bimbang Engkau jangan risau Engkau jangan pelik Kerana benda yang sama juga telah berlaku Kepada kaum sebelum ini Ingat Bahawa kaum Ad juga telah mendustakan Mendustakan Nabi mereka Nabi Hud Alaihi Salam. Lihat jadi kalau perkara itu berlaku pada kamu Kamu jangan rasa hairan Ia juga terlaku pada orang sebelum kamu Al-Ahqaf ni tuan-tuan Jama'at daripada Hakif Yang telah kita lihat pada kuliah yang lalu Iaitu di Bukit Pasir Seperti mana dikatakan oleh kebanyakan Para ulama' lorah Contohnya Arari Al Al-Asfani Ibn Zaid Al-Azhari Ada juga yang mengatakan bahawa Al-Ahqaf merupakan gunung atau punggur ada beza-beza pandangan Tapi yang penting Kedudukannya dari sebut geografi Kalau tuan-tuan lihat Seperti dia sebut ni Para ulama' yang mengkaji Geografi Al-Quran Tuan-tuan boleh lihat Dalam ajal solusi Sebagai contohnya Atlas Quran Ada tempat-tempat ni tarjikan Ada yang mengatakan Tempatnya duduk dekat Rumuh Al-Khali Di tengah-tengah Saudi Kawasan yang tak berpenghuni sekarang Ada mengatakan Diduduk di kawasan Yaman Ada yang mengatakan Diduduk dekat kawasan Selain daripada itu Ada bezaan-bezaan pandangan Yang mereka sebut tak pentinglah untuk kita tahu lanjut di mana kedudukan yang sebenarnya Yang penting mereka adalah golongan yang telah ingkar kepada Allah Subhanahu SWT Mereka tidak mahu mematuhi, mematuhi perintah Allah Subhanahu SWT Jadi kaitan ayat ini ataupun episod ini dengan episod yang lalu Kalau ayat yang lalu menghuraikan tentang ancaman ditujukan kepada mereka yang derhaka Derhaka di dunia menikmati segala bentuk perkara yang di Mereka seronok dengannya Walaupun dia diharamkan oleh Allah SWT Kesannya ke ayat besok kamu tak dapat apa pun Kamu akan diumbankan kerana meraka Jadi kini ayat yang sedang kita bincangkan ni Kita sedang baca kan ni Merupakan satu Bukti kebenaran ancaman Allah SWT Kerana orang-orang Arab telah sampai kepada mereka berita penghapusan, penghancuran, gancuran kaum yang serani secara mutawatir. Semua mereka tahu. Dipindahkan lisan ke lisan generasi, generasi. Di sini dahulu tempat ni pernah dimusnahkan, Madain Saleh. Petra. Pergi lihat di situ dahulu di bangsa yang telah dihapuskan Allah. Pergi ke Mesir, lihat piramid. Mereka mengetahui dengan melihat piramid itu mereka tahu bahawa di situ Firaun telah pun membangunkan kerajaan yang hebat tapi kerana ingkar kepada Allah ditenggelamkan ke dalam laut. Lihat semua tempat ni berada keliling kamu. Pergi ke kota Sadum Laut Mati yang telah pun ditenggelamkan pengikut yang tidak mahu taat kepada suruhan Nabi Lut alaihi ha, salam. Ah, ini dia. Ingat peringatan yang pernah sampai sebelum ni. Seperti Nabi Nuh, kamu tahu berlaku banjir besar Nabi Syis, Nabi Musa, Nabi Isa dan kini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berpesan. Janganlah kamu Menyembah sayang kepada Allah SWT Kerana aku bimbang Bila kamu menyembah sayangnya Kamu akan ada tiba seksa yang sangat pedih Pada hari yang besar Iaitu hari kiamat Dia mendengar saja ucapan ini, Mereka Iaitu kawan Nabi Hud berkata Apakah kau datang kepada kami Untuk maling kami Depan jembahan Tuhan-Tuhan kami Dengan cara yang Penuh pembohongan Kami tidak akan mengikut pesanmu Wahai Hud Kalau begitu Datangkanlah kepada kami Apa yang kau telah janjikan itu Ancamkan itu Tunjukkan kepada kami Kebenaran dakwamu mereka sanggup berkata demikian kepada Nabi Hud, tuan-tuan Nabi Hud menjawab, semuanya pengetahuan tentang waktu detail seksa ni tak aku ketahui Pengetahuan itu hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja Aku hanya menyampaikan kepada kamu, kalau kamu ingkar Allah akan pasti turunkan seksa ke atas kamu Allah pasti turunkan hukuman ke atas kamu Bukan pada hari kiamat saja. bahkan dekat dunia pun dia mampu, dia berkuasa, dia punya kudrat yang besar untuk menghukum kamu tapi kamu ni masih lagi degil Kamu berlaku jahil Kamu menunjukkan kejahilan kamu Menentang apa yang aku bawa ni Aku rupakan Nabi Allah SWT Ini adalah bukti kata-kataku Dengan mujizat yang Allah bekalkan pada setiap Nabi Pun mereka tolak Mereka menafikan Jadi Allah bawakan kisah ni tuan-tuan Allah bawakan kisah Akhqaf ini Yang ada setengah Ahli geografi mengatakan duduknya antara Yaman dengan Aman Yaman dengan Oman, kawasan Hadramaut, kawasan Syahar Yang terletak di tenggara arah sebenarnya Tanah Arab Pendapat ni bangkali mereka kira dengan tulisan Nabatiyah Kata Al-Imam Ibn Ashur Nabatiyah Yang ditemui dalam keruntuhan candi yang ada dekat gunung Iram Jadi di sana ditemui peninggalan peninggalan jahiliyah kuno Yang menguatkan anggapan bahawa lokasi itu memang seperti yang Quran jelaskan Terletak dalam kota Iram Namun semua ini telah musnah sebelum Islam dan ketika Islam datang yang tinggal hanyalah sumur mata air sebagai tempat persinggahan kafilah menuju ke negeri Syam. Ini adalah risalah geografinya. Allahu alam mana satu yang betul. Tonton boleh lihat sebagai contoh dalam majalah solusi, mersi kolom, Atlas Al-Quran. Ada huraian tentang tempat-tempat yang Allah sebut dalam Quran. Tak penting untuk kita tahu tapi menambah keimanan apabila kita lihat perkembangannya dalam konteks dunia moden bahawa memang benar apa yang Allah sebutkan itu. Memang menjadi bukti pernah ada hukuman, maka bertambah yakinlah kita tuntuan. Kalau tak lihat pun iman kita tetap yakin pada Allah swt. Tapi kalau melihat, artinya menambah iman. Jadi perintah untuk mengingati peristiwa-peristiwa besar seperti kehancuran kaum ad ini, di samping bertujuan untuk menghiburkan Nabi saw terhadap kelakuan jahat kaumnya kepada baginda saw, juga ia menjadi pengajaran kepada semua pihak. Kepada kaum musyrikin, pengajaran yang mengandungi ancaman Kepada kaum muslimin, pengajaran agar mereka menjadi lebih tabah dan sabar Bahawa Allah pasti memenangkan syariat mereka Jadi, tidak ada kata yang lebih tepat dari kata-kata uzkur Uzkur Jadi, maknanya Dapat mengingat, dapat menyebut, menyampaikan yaitu Tertuju dalam fikiran kita sebagai satu bahan renungan Dan juga kepada objek yang lain Kiranya dapat mendengar penyampaian akal kita ni lalu ia dapat mengeluarkan mengambil istimbat ebra di sebalik ni ikhti bila jadi yang disebut oleh Allah dalam ayat ini adalah kaum ad kerana mereka merupakan umat pertama dari kalangan bangsa arab kuno yang pernah didatangi oleh para rasul selepas Nabi Nuh alaihi salam memang Nabi Saleh dan Nabi Hud diutus sebelum Nabi Ibrahim alaihi wasallat wasalam jadi kaum 'ad ah, ini ingkar pada surah nabi hud kemudian datang ayat allah falamma ra'awu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa ma sa'jaltum bih rihun fiha 'adabun alim lalu hujan pun tidak turun ke atas mereka kemarau berpanjangan mereka mula merasa kepanasan yang amat sangat tiba-tiba melihat awan datang ke lembah-lembah mereka mereka pun berkata dengan penuh yakin ya ini awan akan turunkan hujan kepada kita nabi kuat penjok mereka bahkan itulah dia azab yang kau perintah perintah minta supaya disegerakan angin yang mangunungi seksa yang pedih dia akan menghancurkan segala satu dengan perintah Allah Subhanahu taala tudammiru kulla shay'in bi'amri rabbiha bi'amri rabbiha fa asbahu illa masakinum kadhalika najzi alqawm almujrimin ya akan menghancurkan segala satu dengan perintah Allah maka jadi mereka tidak ada yang kelihatan kecuali tempat tinggal mereka demikianlah kami balas kaum yang derhaka kepada kami Allah membuktikan Kebenaran ancaman yang disampaikan oleh Nabinya Nabi Hud AS Angin hitam Didatangkan oleh Allah SWT Angin hitam ni Apa dia? Awan hitam yang datang Mereka menyangkakan Haa ah, ni hujan nak turun ni gelap Mereka menyangkakan bahawa Hujan ni akan turun di lembah-lembah Tempat kediaman mereka Sebagaimana kebiasaan yang mereka lalui Ini awan akan menemukan hujan Bawa rezeki daripada kami Nabi hukum jawab, Nabiullah alaihi salam jawab, bukan. Itulah dia seksa yang kamu telah minta aku agar disegerakan. Ini angin membawa seksa yang pedih. Dia akan menghancurkan kamu dengan sehancur-hancurnya. Segala benda yang dia ada di hadapannya dengan perintah dan izin Allah Subhanahuwataala. Maka dengan segera angin itu menghancurkan satu sel satu dan jadi mereka ni tidak ada kelihatan kecuali buka-buka tempat tinggal mereka yang dapat dilihat pada hari ini. Itulah akibat durhakanya mereka. Demikianlah kami membalas kaum pendurhaka seperti kaum Aad itu. Ketika itu, wahai para peneraka, berhati-hatilah Jadi, ucapan mereka ni, tuan-tuan Bahawa, inilah awan yang akan menurunkan hujan Memberitahu bahawa ketika mereka menantikan turunnya hujan Tiba-tiba yang turun turunkannya hujan dia merupakan satu azab Allah SWT yang maha pedih Itu sebab, bila Nabi SAW Sebagai contohnya Nabi bila melihat angin kencang Melihat awan Awan gelap Maka kebiasaannya orang-orang Arab akan Merasa gembira Mereka menyangkakan ni hujan nak turun dah Tentulah hujan ni akan membawa Rahmat Tapi tuan-tuan yang -tuan, dimulihkan Allah selain Nampaknya Nabi SAW amat berhati-hati Kerana peristiwa-peristiwa tersebut kerap kali berlaku Dalam sejarah kemanusiaan yang terdahulu Mereka menyangkakan bahawa Ini merupakan Satu tanda hujan akan turun Tapi tidak tuan-tuan yang -tuan, dimulihkan Allah selain ia bukannya membawa rahmat tetapi ia membawa ancaman hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi saw bila melihat perkara-perkara seperti ini berlaku, Nabi akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdoa supaya angin yang datangkan itu membawa rahmat bukannya angin membawa azab. Just buat antara doa yang makthur yang Nabi ajar kepada kita tuan-tuan bila melihat angin ini Angin kencang bertiup Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi Ya tuan ya Allah aku mohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang terdapat padanya aku mohon kepadamu perlindungan ya Allah Mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan yang terdapat padanya Kejahatannya, kejahatan yang terdapat, padanya, kejahatan, yang terdapat padanya, kejahatan yang dikirimkan bersama-sama dengannya Ini doa yang kita baca bila melihat Angin kencang, melihat awan Jangan kita sangkakan awan, angin kencang itu akan menurunkan hujan Kadang-kadang menurunkan hujan batu Tuan-tuan yang -tuan boleh Allah sekarang Seperti yang berlaku kepada umat sebelum ini Ambillah pengajaran InsyaAllah doa ini akan saya publishkan dalam Facebook Ustaz Zahazan Muhammad Allahumma inni asaluka khairaha wa ma fiha Wa a'uzbika mi syariha wa ma fiha Ya Allah aku mohon kebaikannya, kebaikan yang terdapat padanya Aku mohon perlindungan daripada kejahatannya dan kejahatan yang terhadap padanya Doa ini kita ungkapkan bila kita melihat petanda hujan akan turun Ataupun angin kencang bertiuk Kerana tak semestinya dia bawa itu merupakan rahmat Kadang-kadang ia merupakan sebaliknya satu azab daripada Allah SWT Jadi Nabi bila melihat Aisyah bergembira Nabi punya wajah agak serius melihat perkembangan cuaca seperti ini dan Nabi, Nabi bersabda kepada Aisyah, "La'allahu ya Aisyah kama qala qaum Aad." Fa Aisyah, apa yang berlaku pada kaum Aad." Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awliyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Dahulu kaum Aad melihat awan gelap mereka menyangkakan hujan turun, tapi sebenarnya azab Allah turun. Jadi aku bimbang perkara itu berlaku. Jangan kita akan huraikan lebih lanjut dalam kuliah akan datang tentang doa Nabi SAW melihat perkembangan cuaca ini. InsyaAllah perkara ini akan kita sentuh pada kuih akan datang Allahu'alam Wa salallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh